Seit 18, Kassette 9, Hemmschach. Noch jede Kleinigkeit muss man stehen in der Reihe. Noch ein Brot, noch ein bisschen Spirit für die Prämis-Maschinenke, noch Kartoffeln, noch ein bisschen Bäume, auf zu beschmelzen etwas, noch ein bisschen Säuerkreuz, noch ein Nudel, als man darf, noch ein dringender Foden, ein viel noch ein Besen auszukehrendes Stück. Schön steht man auf in der Reihe, in der Kälte, in der Hitze,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 erken guf en der Arbet nischarois griffen. Chod scher Arbet vloi sibem schu Atuk in Fabrik, kena er nischarheim gein zu sichen stieb. Etlichem moul en vork dava gein auf Kursen an der Politische Schule vijeder getreihe Arbetar und Partei Mensch. Asach sachen lernt men dort, Politische Ekonomie, Geschichte von der Revolutie, Internationale Politik,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 wo sehr gehören zu die, wo es neben Anteil in Not-Die-Parteiversammlungen geschlossen ist, dass die Versammlungen von Kämmerow und der ruhigste Menschen von der Fabrik gehören zu sein. Nicht nur durch Erwählung vom Fabrikkomiteat, vom professionellen Verein, sondern auch für die Allein, der Direktor Podolski, kommt zu jeder Beratung. Wichtige Sachen wären barriert. Nachmittag fiel sich stolz von sehr der Bäcker für fern agi dann am teieren verse gehör zu die wo's fern um mit dem größern land wo's ehrwert cigelos zu de beratungen wo seine ver viele andere geschlossen. Zu de jalle versammlungen kummen noch sie allerlei andere arbeiten, weil genachmen nemmt er. Er ist der erste fuge auf Sobotnikis, aus der loden Holz vom vergangenen.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 geht er ob für dire Geld, Elektri, Tramwei und cetera arbeiten zurück. Es ist weit, man kann nicht gehen zu viel so weit. Iber e Iberigus, leunt es besser, ka da nicht äußerst reibende Säulen von de Schier. Bleus breut ver beiden in dem Kind kost sei a Ferdel von dem verbliebene Verdienst. Fa dem unbeißen, was Martsel kriegt in der Schule, darf man euch schon. Das halt auf der Singel.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 Bald wird man bleiben bei Gornisch. Und Kahnke will wissen, was man will damit tun. Nun, entfern Nachmen. Ich rede doch zu dir, munter zu ihm, wenn er geht nicht an Schuhe auf ihre rechte Tasche. Nachmen hat Gornisch gewusst zu entfern. Er arbeitet genug, mehr von seinen Keuchers. Er gibt nicht alles, keine übrigen Groschen. Auch Kahnke arbeitet, wird ausgerissen. Es kostet genug Gesinn, die ihr arbeitet.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 noch mehr er weiß als punkt für die arbeiter haben feinde mir großen haben de mir großen feinde arbeite ein sinne herrscht zwischen die menschen in fabrik wie zwischen klassen er tut alles in der welt zu so verstorben sich der euren zu vermachen die eugen kann er nicht zu sehen die sinne in fabrik kann er weg zu gegen die ewless er geht auf der versammlung hin herde freiliche berichten von der redner dem muntere psyrus von der färe er sucht die artikeln der parteizeitung wo seine vor mit kreuze blänner rege getragen und hoffartige haft durch ist in deinem fergestighaus um seit bleistus kreuze aber wir neuer er geht auf der weg von der versammlung stellt sich er weg beim eufen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 Wenn er kommt zurück, ist er schon wieder im Bett. Eine Bänkschaft nimmt immer ihn. Er schließt sich immer aufzugehen und zu decken ihm. Er ist Blasmatis aufgezehrt und um näher uns verbracht. Mit vermachte Augen, mit schmule Hände, kindisch und hilflos aufhangen über der Weckt das selnerische Koldere. Weg des Kindtäuf hat tiefen Rechmones zu sich im Foto des Haars. Mehr noch für Rechmones fehlt nach mir eine Nummerigkeit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 leg mit jedem von die Zeichnungen sondern gewinn euch gerend die schnellste Arbeiter mit der Neufschrift als mit schnellem Tempo wird man unjüngend empfinde für Plan in vier you in eire die Enthusiasten von sozialistischer Bauung alter schwarzer seid seine gewinn euch gemult half fanden Ochsen frisch und zusammen auf Schildkröten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 gemeint er mal, er wird von nichts tun, besser feiern, a Varnasiev. Ka da Mezolaup, ne mezenumen er von Champbret, aber es ist nicht der so geweil. Vergeiert. A Varnasiev hat sich ungeschickt mehr wie einmal in der Nacht etliche Flaschen Rykovge ausgetrinken, ohne bis zu cheisen, verbeißende Blöis mit säureügiges, ohne schicke kim zu morgen zu drabet. Ha war Varnasiev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 Aber von Nassib ist nicht ein Spuh geworden. Viele haben Podolski allein, weil sie sagen, dass ich nicht mehr von Nassib als von Tsche Röpache bin. Dabei hat er sich an der Erde gelegt, auf alle vier, reingeregt und ausgerügt im Kopf wie ein Schildgerät und genommen kriegt sie langsam über den Fabriktssaal. Die Arbeiter haben noch höher gelacht. Die Arbeiter haben uns gekeucht und gelacht.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 Und jetzt hat man gemacht von mir eine Cerepache. Nicht komisch, aber der Rektor. Podolski hat gegeben ein Wunsch zu seiner Leid, so haben wir von Nassiev und Ungenehme beim Kölner von zerrissenem Rekl und geschleppter Reus. Er von Nassiev hat ungesperrt beide Fies im Brick. Chavere, im Arbeiter, hat er geriefen. Nehmt sich um für den Arbeiter. Lasst nicht den Blutzeugen mich nehmen, Chavere. Sie wollen mich schicken in Check-up.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 wo sich gewinnen bei Hungen mit den Porträten von Marx, Engels, Lenin und dem wundsendigen Führer und bei Zürich mit Losegen wegen Finnefjur-Plan haben sich die Arbeiter ausgesetzt, wie nur wer es hat gehabt der Nord. Die Aufseher, die professionellen Organisatoren, die Vorsteher von Parteikämmern, die Führer von der Bildungskommissie, Sanitärkommissie,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 hatte er allein unzuhäubt mit mehr Jesche Verdaßt im Ungriff. Aber Chava Podolski hat nicht gerett mehr gerettet. Anstatt allein zu retten, hat er gut gegeben das Wort zu einem von den Versammelten. Chavairem hat er gerufen. In die kapitalistischen Länder, wo die Fabriken gehören zum privaten Kapital, haben die Fabrikanten zu beschließen dem Geurig von den Arbeiter. Bei uns im Sowjetverband haben wir nicht kein Palabatum, und arbeter alles sene mir de gleiche balabatn für de fabrik alles sene mir fein interessiert in dem aufbau von unser industrie derbe darf dir allein beschuldigend dem schädiger afanassjew der Wer will sich verschreiben zum bord ich habe padolski hat kolleg rut haben kolleg hat das wort hat padolski zufrieden gemeldet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 zu aufgestandenen Fabriken, gedeiht zuzulegen, ein Hand zum Aufbau von Sozialismus und der Vernachsäure ständig gesichert sich erholt zu drehen für nicht eine wichtige Arbeit. Vorher ein Club war die Arbeiter von Reuters-Steiern, ein Club, wie wir kennenlernen, Bücher, Zeitungen, Radio und entwickeln sich. In Saal ist du die Verwalterin vom Club, auch die Bibliothekaren sollen sie suchen, sie ist heute einmal ein Vernachsäure, ein reingekommenes Club. Siehst du sein nummer in der Bibliothek, bei einem in der Buch zu leinen? Nein, Chava Kulik hat er bei der Schule und geriefen vom Saar. Chava Kulik hat zu zeugen sein, zu wohnen bei uns. Gewiss nicht. Nicht, weil die Phanassie haben hat er werde mit einer Umstrengung, wo es die Fabrik hat sich gegeben zu schaffen Kultureinstitutions. Er darf nicht kein Kultureinstitutions, er hat nicht kein Interesse,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 in augenregt andere arbeiter noch zu tun seine verbrecherische beispiel ne stuck am platz fazel gescheider in unsere reihen hat wieder der prierde fischer rufer ausgeschrien zu der richtiger zeit und wieder hat kolleg ihm beschenkt mit der breiten schmeiroder paar unnehmen die genug utem in sein brust ist kollegereine nach samt pactos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 So leben der großer Fiere, net der mit um de Schädige, haben Kollegs raveren geriefen bis Heiserigkeit. So leben hat der ganze Saal nur geriefen, ein gepats mit der Hand. Kolleg is vier Sieger rupt von der Straße. Herr Papadolsky hat gelost ausklappen alle Patcheraien bis in letzten um geschäftmäßig der vierte Versammlungsanmende. Er jung gewusst als aufs für Gainitz der Gier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 und er hat ihm gewollt, bei Zeiten zu tummeln. Ich habe nicht gewusst, was zu sagen haben, hat er ihm gesagt, in einem sehr häuslichen Ton, wo ich soll machen, einen komischen Eindruck auf den Mäuel machen soll. Ich soll aufschlagen, dem zertummelten Menschen zu reden. Geh zurück auf euren Ort, es ist ein Stück Zeit. Aber in der Regel hat sich bei Nachmitteln der Hals geöffnet, in der umgesammelte Werte sind erheuert,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 Geht da er rup! Nach mir ist ein er Saar verloren ein er Rupf in der Straße, als er hat mich getroffen mit der Füße, der Treppler und sich heutzutage glitscht. Kulik hat sich heuch füreinander gelacht. Podolsky hat übergeleint die Resolution, was Kulik hat ihm zugetragen erfahrt, als die Arbeiter von Reut und Steuern schließen alles von seiner Reihen, dem Schädiger, auf der Nasejet. Ein Teil von den Arbeiter, die Wanzen haben gehäubt die Hände.